екстермінація чи польсько-українська війна Він наводить цитату з наказу Дмитра Клячківського про ліквідацію польського елементу на Волині Проте звірка, зазначеного у виданні посилання на справу в архіві СБУ Волинської області виявила, за вказаною архівною легендою кримінальну справу проти поліцаїв звинувачених в акціях проти комуністичного підпілля. Жодної інформації про УПА чи польсько-український конфлікт у матеріалах справи немає взагалі. Спроби віднайти таємний наказ особливо інтенсифікувалися в 2003 році, коли розгорталася масштабна інформаційна кампанія, присвячена 60-тій річниці подій на Волині. Причому, Польські науковці врешті отримали можливість продовжити пошуки в українських архівах, де, на їхню думку, мав зберігатися такий наказ. Тоді було опубліковано цікаву книгу «Путівник по архівних матеріалах, присвячених конфлікту. Волинь, Східна Галичина, 1943-1944». Тут, між іншим, зазначено, що в справі одного з діячів ОУН в еміграції Збігнєва-Камінського є оцінка наказу номер 1 Миколи Лебедя про масову ліквідацію поляків на Західній Україні. Через два роки вказану інформацію було надруковано у збірнику СБУ та Інституту національної пам'яті Польщі поляки та українці між двома тоталітарними системами. Тут дізнаємося, що на допиті польської безпеки Камінський дає характеристику діяльності Миколи Лебедя і, серед іншого, твердить таке. У 1943 році Микола Лебедь видає горизвісний і ганебний наказ номер один про масову ліквідацію України польського населення спочатку на Поліссі і на Волині, а пізніше ця акція, в лапках, перекинулася на інші території. Це є гіркі, але правдиві факти. Кінець цитати. У вічі впадає публіцистичність висловлювання, використання епітетів, дивує нумерація наказу, Крім того, автор свідчень станом на 1943 рік виконував надто незначну роль в українському підпіллі, аби бути безпосередньо ознайомленим із наказами такого рівня, якби вони існували. Коли ж детальніше придивитися до його біографії, легше довідуватися про мотиви наведеного викриття в лапках. Збігнєв Камінський був активним діячем закордонних частин ОУ, що перебували в гострій конкуренції з іншою групою націоналістів, очолюваною Миколою Лебедем. І, врешті, найважливіше. В інших документах Микола Лебедь фігурує як той, хто засуджував антипольські акції, навіть вимагав відповідальності за них командира УПА Дмитра Клячківського. Йдеться, зокрема, про протокол допиту члена проводу ОУН Михайла Степаняка. Він розповідає про дискусію довкола питання антипольських акцій, яка розгорнулася під час третього великого збору ОУН у серпні 1943 року. На з'їзді частина членів проводу, сам Степаняк та Микола Лебедь, виступили з критикою дій, Дмитра Клячківського в ході конфлікту. Цей документ важливий не лише тому, що відображає оцінку польсько українського протистояння Миколою Лебедем, але й тому, що у даному протоколі маємо чітке свідчення. Принаймні, станом на серпень 1943 року не існувало жодного остаточного рішення проводу ОУН з приводу польського питання. Дискусії тривали і надалі. Протокол Великого збору Української головної визвольної ради з липня 1944 року свідчить, що й на той час у керівництві підпілля змагалися дві концепції стосовно поляків – вирішення питання через силові акції та спроба налагодження співпраці. На сьогодні – Найвагомішим аргументом на користь існування наказу ОУН про знищення поляків вважаються свідчення на допиті НКВД у 1945 році одного з командирів УПА на Волині Юрія Стельмащука. У документі читаємо, що в червні 1943 року представник центрального проводу ОУН Клим Савур Дмитро Клячківський передав мені усно секретну директиву Центрального проводу ОУН про поголовне і повсюдне знищення всього польського населення на території західних областей України. Досліджуючи тему польсько-українського протистояння, я вирішив також ознайомитися із цим документом.